بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعد بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون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 yang biasanya dipandu dengan saudara kami Ustaz Anwar Ansori, Berhubung beliau agak kurang sehat sehingga tidak bisa hadir dalam acara malam hari ini Bersama saudaraku Firman akan menemani dalam acara yang tetap berlangsung tanpa dipandu oleh Ustaz Anwar Ansori, Dan saya akan membawakan langsung tema kajian kita untuk malam hari ini lanjutkan daripada penjelasan makna ia kana'budu wa ia kanasta'in di mana kita sudah masuk ke poin 97 dan sampai nanti selesai pemaparan kita akan bisa berinteraksi di dalam kajian uh, ini baik lewat uh, apa ini uh, langsung telepon maupun lewat email sehingga uh, kita bisa uh, sama-sama mendiskusikan berbagai masalah yang sedang kita hadapi Terutama yang berkaitan dengan tema Tauhid Yang akan kita bahas pada malam hari ini Poin kali ini kita masuk pada poin yang ke-97 Dari penjelasan Iyakan, Abu Dua, Iyakan, di mana pada poin ini Syekh Abdurrahman Adussar Rahimahullah Menjelaskan Ibadullahi la yuzakuna anfusahum an a'jabimma fa'aluh bahawa hamba-hamba Allah tidak akan pernah menganggap dirinya suci dengan penuh kesombongan, dengan penuh takjub terhadap apa yang dia lakukan. Fe terdouna fil sebab itu akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam satu uh, kehancuran. Balik tu nama atau min salihil amal wa qulubhum wajila. Ya khafuna Allah tuqbala minhum Faisar'una fil khairati Khasyiatun waraja'ah Tetapi justru orang-orang yang Menyatakan iya kena' berdo'i Iya kena' setahil itu Mereka yang selalu berusaha di Dalam kebaikan-kebaikan amal Saleh, sementara hati mereka Selalu khawatir Jangan-jangan amal itu Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya mereka Tidak akan pernah berpangku tangan Untuk tidak Berupaya mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan Itulah keadaan orang mu'min yang selalu mengisi waktu dan kesempatannya dalam kebaikan-kebaikan Dengan penuh eh, rasa takut sekaligus penuh rasa harap Takut kalau kemudian amalnya tidak diterima oleh Allah dan berharap bahwa seluruh amalnya itu akan menjadikan catatan baik baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita juga tidak mau menjadi orang yang merugi disebabkan karena amal yang menumpuk tetapi kemudian tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Taala disebabkan karenanya, karena kekurangan ikhlasan, disebabkan karena cara melaksanakan yang salah dengan sebagainya. Amal yang tidak disukunkan fakir itu Allah al-kadiba bidadwah malam ya lemu kabulah. Adapun mereka yang meranggap dirinya suci, menganggap bahwa selalu amal yang diterima oleh Allah, menganggap bahwa dirinya pasti masuk surga. Itu sebenarnya orang yang telah berbohong atas nama Allah Dengan suatu pengakuan yang mereka sebenarnya tidak tahu Kepastian apakah diterima amalnya atau tidak ajab Itulah sebabnya kenapa anda melihat orang-orang itu menjadi takjub dengan dirinya sendiri Maka mereka selalu membanggakan apa yang mereka berbuat Mereka selalu membanggakan apa yang mereka telah capai Tetapi tidak punya tawaduk di dalam diri mereka bahawa sesungguhnya apa yang terjadi tidak lain adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena kehebatan mereka. Makanya orang-orang yang seperti itu yang selalu takjub dengan dirinya sendiri, yang selalu kemudian membanggakan apa yang dia capai, mereka suka untuk dipuji. Wa yahbu na yuhamadubi malamif alubahkan hal-hal yang mereka tidak perbuat pun ketika kemudian mereka mendapatkan pujian Itu mereka menjadi besar kepalanya Mereka menjadi Bangga dengan apa yang telah dicapai Padahal belum tentu Itu adalah capaian-capaian dia sendiri Karena itu Upaya untuk Menyadari tentang kelemahan pribadi Adalah bagian daripada Upaya untuk perbaikan itu sendiri Sebab orang yang tidak pernah tahu bahwa dirinya mempunyai kelemahan Dia akan selalu Merasa dirinya akan selalu hebat Karena itu sesekalian Manusia diciptakan oleh Allah Dalam keadaan lemah Berasal dari Air yang hina Kemudian dia hidup Kalam keadaan selalu membawa kotoran Dan kalau mati pun dia menjadi bangkai Tidak pantas manusia itu sombong Yang berhak sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala Karnanya para penang redaktar tema kita pada malam hari ini Bagaimana kita bisa membersihkan diri kita sendiri Dari berbagai macam bentuk penyakit Yang di antara penyakit itu adalah Membanggakan diri sendiri terhadap segala yang sudah kita lakukan dan itu adalah merupakan suatu penyakit di dalam diri manusia yang harus kita perbaiki karena Allah SWT menyebutkan bahawa hakikat manusia pada dasarnya diberikan oleh Allah potensi baik dan potensi buruk وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Qad man bahawa jiwa manusia itu semuanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan normal dia ada potensi baik dan ada potensi buruk maka barang siapa yang mampu mengarahkan dirinya ke arah potensi-potensi yang baik dengan melakukan tazkiyah Ini upaya untuk membersihkan diri ke arah kebaikan-kebaikan mengeliminasi segala bentuk keburukan maka orang yang seperti itu adalah orang yang sukses tetapi ketika kemudian orang itu tidak mampu mengenal dirinya dan tidak bisa kemudian memperbaiki dirinya maka yang terjadi dia akan terjerumus ke dalam lubang kedurjanaan dia akan terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan dia akan terbawa kepada jiwa yang buruk yang di mana akan selalu terarah ke arah yang tidak baik, yaitu ke jalan syaitan. Sebab manusia hanya ada dua jalan. Ketika dia berjalan ke arah Allah, maka dia akan berjalan dalam kebaikan dan kebaikan. Jika dia berjalan ke arah syaitan, maka dia akan berjalan ke dalam keburukan dan keburukan. Karena itu dosa itu akan menarik dosa yang berikutnya. Sebagaimana kebaikan akan mendorong kebaikan yang berikutnya Namun pengaruh dosa begitu kuatnya Sehingga ketika seseorang terjerumus dalam satu dosa Dia terasa sulit untuk mengentaskan daripadanya Kecuali kalau dia sadar sebagai hamba Allah Yang begitu lemah Dan kemudian berusaha untuk bangkit Meminta ampunan kepada Allah Dengan istighfar, dengan pertobatan, dengan mengganti dengan amal-amal saleh. Maka sungguh orang yang seperti ini Menjadi orang yang beruntung Bahkan Ibn Qayyim rahimahullah Menyatakan Kadang-kadang Seribu orang yang berbuat maksiat Itu lebih ditakuti oleh syaitan Daripada seorang yang berbuat beda Karena seribu orang yang berbuat maksiat itu Akan ada di dalam diri mereka Jiwa kekhawatiran Jiwa ketakutan Jiwa bersalah jiwa kotor, jiwa ingin kembali kepada Allah. Karena nya benturan-benturan dalam hidup, kadang-kadang juga pelajaran-pelajaran dia lihat dari orang lain, kemudian nasihat-nasihat yang dia dengarkan, itu merubah tatanan kehidupan seseorang. Tadinya ke arah yang buruk, kemudian dia beralih apa ini ke arah yang baik. Itu adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu kita minta Supaya kita diberikan hidayah Diberikan petunjuk Untuk berada pada posisi yang benar Istiqamah di atas jalan yang benar Karena sungguh Kalau kita lihat kenyataan dalam hidup ini Cukup berat Cobaan-cobaan yang ada Di budaya hawa nafsu Di budaya syaitan Di budaya manusia yang sebenarnya hakikatnya mereka lah syaitan dan juga timur daripada dunia dan pergaulan-pergaulan yang keliru itu semua adalah merupakan jebakan-jebakan yang kalau kita tidak menyadari kita bisa terbawa kepada arus yang beras yang membawa kita kepada kedurjanaan kepada keburukan bahkan terakhir kepada neraka na allahumma dalik. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim beliau mengatakan, "Keluai nasi qadin, fayyak an nafsah, fay mo'tiqoh a'umubiqoh." Setiap manusia sekarang sedang berjalan, masing-masing ingin menyelamatkan dirinya, masing-masing ingin mengarahkan dirinya. Ada yang kemudian menyelamatkannya dengan berbuat kebaikan kebaikan. Ada juga yang menghancurkannya Dengan keburukan-keburukan Nah kalau kita ingin Mendapatkan surga Tentunya kita harus mengarah kepada Kebaikan-kebaikan Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang tenang Kehidupan yang sejahtera Kehidupan yang penuh Kedamaian Maka kita harus selalu berada di posisi Yang selalu ke arah kebaikan-kebaikan Jika manusia kemudian Berjalan ke arah yang buruk berjalan kepada kesengsaraan, berjalan ke arah neraka naudzubillah min dzalik maka sungguh jangan dipersalahkan kecuali dirinya sendiri. Kesadaran kita di dunia ini adalah sedar untuk diuji oleh Allah SWT. Apakah kemudian kita mau ke arah jalan yang benar atau kemudian mau berjalan ke arah yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahadainahu as-sabil illaa syakiran wa ammakfur. Kami berikan petunjuk kepada manusia mana jalan yang benar, tetapi ada kalanya orang itu kemudian bersyukur kerana dia menyadari sebagai hamba Allah berjalan di atas ketentuan-ketentuan Allah, tetapi kemudian ada juga yang ingkar kepada Allah sehingga kemudian dia berpaling dari jalan Allah dan kemudian mengikuti. Nafsunya mengikuti jalan syaitan, mengikuti ke arah keburukan keburukan. Nah, di antaranya keburukan yang ada dalam diri manusia itu adalah orang yang kemudian mok zaman minafsi, orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Padahal apa yang dibanggakan oleh manusia ini? Sungguh manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan apa berbagai macam kelemahan-kelemahan. Uh, jika kemudian itu tidak disadari, dia akan selalu congkak dan congkak Karena nya Rasulullah SAW Menyiapkan kepada kita dalam hadis ibadat Imam Al Bazzar, lekakan tlahum min al munjiyat wa tlahum min al muhlikat. Tiga hal yang menyelamatkan, tiga hal juga yang menghancurkan. Jika kita bisa menjalankan ini, maka justru konsep inilah yang akan dapat menyelamatkan kita. Bahawa tiga hal yang menyelamatkan Rasulullah menyagakan takwa Allah di sirri ya wal alan. Bertakwa kepada Allah baik di dalam hal atau keadaan kita tersembunyi ataupun di depan orang banyak. Kalau kita berbuat kebaikan di depan orang banyak itu tidak heran, makanya kesempatan-kesempatan kebaikan di depan orang banyak selalu terbuka. Tetapi berbuat kebaikan di dalam hal tidak terlihat orang ini yang luar biasa. Dan kita harus bangun pribadi yang seperti itu. Orang mukmin itu hal-hal yang tidak terlihat, kebaikan-kebaikan yang tidak nampak, itu jauh lebih besar, jauh lebih kemudian menonjol dibanding dengan perbuatan-perbuatan yang nampak. Karena kita berusaha untuk bagaimana menjaga keutuhan keikhlasan itu, maka sungguh lebih baik seseorang itu menyembunyikan kebaikannya daripada kemudian menonjol-nonjolkannya yang itu mungkin juga akan merusak keutuhan amalan itu disebabkan kekurangan ikhlasannya Nasrullah Al-Afiyah Kemudian yang kedua, yang dapat menyelamatkan manusia dari kehancuran itu adalah uh, Al-Adlu bersikap adil objektif baik dalam keadaan rida maupun dalam keadaan marah kalau orang bersikap objektif dalam keadaan normal dalam keadaan rida itu biasa tapi ketika dia bersikap adil bersikap objektif dalam keadaan marah itu yang luar biasa nah kita perlu untuk bagaimana membawa diri kita bersikap objektif menahan emosi baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan marah sebab tidak ada manusia tidak punya marah tidak manusia bisa marah tetapi bagaimana mengarahkan kemarahan itu apalagi kalau kemarahan yang tidak bermanfaat kemarahan yang tidak untuk karena Allah makanya Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali karena Allah ketika melihat ada seseorang berbuat satu kesalahan maka Rasulullah SAW marah Karena itu adalah pelanggaran terhadap agama. Kalau kesalahan itu menyangkut pribadi Rasulullah, Rasulullah maafkan. Begitulah jiwa orang yang apa ini terbuka jiwa orang yang matang, jiwa orang yang kemudian mempunyai suatu misi dalam hidup ini. Makanya jiwanya lapang. Dia akan kemudian tahu mana pelanggaran dan mana tidak terhadap syariat Allah ini. Ketika menjakut hak pribadi dia mudah memaafkan Tetapi kalau pelanggaran itu terhadap syariat Allah Maka dia bersikap tegas Untuk kemudian tidak dilakukan pelanggaran itu lagi Sesekali so, yang pendengar redaktar Rahimakumullah Hal yang ketiga yang dapat menyelamatkan manusia adalah Al-iqtisad Adda al-faqri wal-gina Bersikap ekonomis dalam keadaan miskin maupun kaya Kalau ekonomis dalam keadaan miskin sudah biasa Memang keadaannya begitu tetapi kalau kemudian dia bersikap ekonomis dalam keadaan dia kaya itu yang luar biasa sebab jiwa orang mukmin itu dia tidak boros tetapi juga tidak pelit nah sikap yang tengah-tengah itulah yang dianjurkan oleh syariat Islam sehingga kita proporsional di dalam menggunakan kekayaan kita adapun tiga hal yang menghancurkan kata Rasulullah SAW, bahwa ini yang harus kita hindarkan yang pertama adalah syahun muta Orang pelit tetapi diikuti. Orang pelit tetapi menjadi contoh yang harus diikuti justru orang yang dermawan. Kenapa ni ikuti orang yang pelit? Karena orang yang pelit itu tidak membawa keuntungan sama sekali. Karena itu kita perlu untuk apa ini menahan diri. Tidak bersama-sama dengan orang beli tetapi bersama orang yang dermawan Para benar-benar dokter kita akan hentikan sejenak untuk Apa ini? Surahat. Dan kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini Warahmatullahi wabarakatuh Kembali dalam kajian Tauhid Yang telah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu Bahwa eh, Kita akan harus selalu menjaga diri kita Dari segala bentuk yang dapat merusak kepribadian kita Terutama ke arah upaya pembersihan jiwa kita dari segala keburukan Tadi pada poin yang pertama telah saya sampaikan e, Nasrat Rasulullah SAW Untuk jangan sampai kita mempunyai jiwa yang pelit Karena itu akan dapat merusak kautan pribadi kita dan tidak akan pernah menguntungkan orang lain Karena orang pelit itu hakikatnya telah menyiksa dirinya sendiri Rasulullah mengatakan takoh shohah, fa inna shohah lah kemangkana kepada kum. ati kalian terhadap sikap lead, karena itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Nah, kemudian yang kedua, bahwa eh, yang dapat merusak pribadi manusia itu adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika nafsu ini diikuti, pasti dia akan bertentangan dengan ketentuan Allah swt. Nafsu ini lebih cenderung kepada bersikap e, memuaskan apa kebutuhan makanan yang berlebihan bisa jadi dengan cara makanan yang halal atau e, yang haram atau syubhat yang memuaskan dirinya dengan makanan yang tidak dibenarkan oleh Allah makanya harus saya ingatkan hati-hati kamu jangan ada makanan yang masuk ke dalam mulutmu dari sesuatu yang haram karena apa daging yang tumbuh dari makanan haram itu tidak akan apa tidak akan, pasti akan tersentuh api neraka. Nah, sekalian uh, kita perlu untuk menjaga diri dari jangan mengikuti awal nafsu dengan makan yang sembarangan dari sumber yang tidak benar. Kemudian juga dari minuman. Minuman yang kemudian tidak dibenarkan oleh syariat seperti minuman keras atau hal-hal yang memabukkan yang lainnya. Atau minuman yang diperoleh dengan tidak cara halal, maka itu akan dapat merusak dan menumbuhkan syahwat yang liar. Kemudian yang ketiga adalah seks yang tidak terkendali, ditempatkan dengan perselingkuhan, dengan perilaku-perilaku seks bebas yang menyimpang, yang itu akibatnya kemudian dia akan bersikap seperti binatang. Nasallallahu alafiyah karena itu adalah mengikuti hawa nafsu. Makanya jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Kalau enggak mampu, maka dengan puasa kemudian eh, yang keempat adalah nafsu berbicara pembicaraan inilah yang banyak menyebabkan peperangan, berapa banyak kemudian keributan diakibatkan karena pembicaraan yang tidak terkendali berapa banyak hal-hal yang sebenarnya tidak timbul, tidak apa, tidak terlalu eh, bermasalah dipermasalahkan gara-gara ucapan yang kemudian eh, salah kaprah karena itu berbicara ini harus betul-betul dikendalikan, kalau tidak yang timbul adalah bencana Memang lidah ini kecil Tetapi pengaruhnya begitu besar Kadang-kadang orang berbicara Enak sejak bicaranya Sementara yang mendengarkan pembicaraan itu Hatinya tersakit-sakit Terluka-luka bahkan kemudian berdarah-darah Akibat omongan yang sedikit itu Menghunjam di dalam hatinya Yang itu menjadikan dia tidak bisa tidur Menjadikan dia tidak nafsu makan Menjadikan dia bersikap sesuatu Yang kemudian merugikan kesehatannya Akibat ucapan yang tidak terkendali. Maka itu jangan berbicara kecuali yang benar Jangan berbicara kecuali anda tahu bahwa apa yang anda bicarakan bermanfaat Kalau kemudian pembicaraan itu mengandung manfaat Mengandung madarat Maka jangan bicara lebih bagus diam Atau kemudian pembicaraan itu mengarah kepada gosip Mengarah kepada fitnah Mengarah kepada sesuatu yang buruk, yang menyakitkan dan sebagainya Mendingan lebih baik diam Atau kemudian pembicaraan yang tidak ada gunanya Pembicaraan ngalor ngidul Yang tidak ada gunanya Yang kemudian itu hanya membuang-buang waktu Lebih bagus dihentikan Maka seorang mukmin Tidak berbicara kecuali bicara yang baik dan pembicaraan yang bermanfaat Itulah apabila Seseorang menyadari Arti daripada pembicaraan itu Memang bicara ini Menyebabkan seseorang Bisa terjerumus ke dalam neraka Atau terselamatkan dari neraka Kerananya Mu'ad bin Jabarudu Anhu Pernah berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah apakah kita akan dimintai Terpertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan Maka Rasul mengatakan Takilatka ya Mu'ad Takilatka umat ya Mu'ad Telahkah kamu itu wahai Mu'ad Betapa banyak orang masuk neraka itu Kebanyakan disebabkan karena lisannya Karena tidak bisa mengendalikan lisannya Sehingga bisa jadi Seseorang itu Karena satu ungkapan yang masuk ke dalam meraka selama 70 tahun Hanya disebabkan satu ungkapan yang keliru Karena itu kita bertobat kepada Allah Dan segala macam ungkapan yang keliru seperti itu Yang kemudian dirasakan merugikan orang lain Atau kemudian melanggar syariat Allah SWT Kemudian nafsu yang kelima Nafsu tidur Kalau kemudian dibiarkan Orang hanya memuaskan tidurnya Maka sholatnya akan kelewatan Maka tanggung jawabnya akan terbengkalai Karena itu tidur harus dikendalikan Jangan sampai kemudian menabrak Batas-batas kewajiban itu karenanya jika kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan lima hal tadi itu mengendalikan makan, mengendalikan minum, mengendalikan seks, mengendalikan ma'abul bicara dan mengendalikan tidur sesuai dengan ketentuan syariat Allah maka sungguh kita akan terselamatkan dari pengaruh hawa nafsu sehingga hawa nafsu itu bisa diarahkan kepada yang positif. Nah, yang ketiga ini yang diingatkan Rasulullah terhadap apa yang dapat menjerumuskan manusia yaitu i'jazul e mar'i binfsih. Orang yang membanggakan tentang dirinya sendiri. Kita sebagai umat Islam tidak boleh kita membanggakan diri kita siapapun kita, karena tidak ada jaminan buat kita untuk masuk surga. Sehingga dengan itu kita akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana, Wabaghfihim Rasulum Yudlu Alaihim Ayaat K, Yuallmuhum Alkidab WalHikma Yuzkiihim, Innaka Antal Azizul Hakeem. Ya Allah Tuhan kami, utuslah dari keturunan K itu dari mereka itu seorang Rasul yang akan membacakan kepada umatnya ayat-ayat Mu, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dan membersihkan mereka. Inna antal Aziz al Hakeem. Tazkinya Ankau adlamaha perkasa, lagimah bi Kedika Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu. Hanya kemudian Allah swt lebih mengedepankan tazkiah daripada mengajarkan ilmu. Nah, disitulah Allah menyatakan, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmah wa in kanu Permintaan Nabi Ibrahim untuk kemudian diutus seorang rasul mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, mewajahkan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan Al dengan menerangkan mengutus seorang Rasul Dari bangsa yang buta huruf Dari keturunan Nabi Ismail Yang kemudian beliau Membacakan ayat-ayat Allah Di dalam dakwahnya Di dalam menyadarkan umat ke arah kebenaran Kemudian Dan membersihkan jiwa mereka Mengajarkan bagaimana seorang Muslim tidak mempunyai sikap dengki. Mengajarkan kepada seorang Muslim untuk mengajarkan, untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Agar dia tidak dendam, agar dia tidak mempunyai jiwa-jiwa yang buruk, suudun dan lain sebagainya. Diajarkan kepada mereka tauhid secara benar. Tazkiah ini ada tiga macam. Ayat tazkiah ini ada tiga macam Tazkiah dalam arti bagaimana seorang Muslim Menjaga kedudukan dirinya Untuk selalu menjadi hamba Allah Bertawakal kepada Allah Untuk selalu menjaga keutuhan tauhidnya. Karena dia sadar Sebagai hamba Allah tidak boleh menjadi hamba binatang Tidak boleh menjadi hamba barang-barang Tidak boleh menjadi hamba manusia Lihatlah di sekitar kita anda melihat manusia-manusia sibuk hanya ngurusi barang-barang. Ada manusia yang sibuk ngurusi binatang. Ada manusia yang sibuk mengurusi manusia-manusia di sekitarnya. Betapa kemudian ruginya kalau kita tidak sibuk dengan yang sang pencipta dari semuanya itu. Harusnya kita selalu berusaha untuk membersihkan diri kita dalam rangka tunduk patuh kepada Allah yaitu menjauhkan diri dari kemusyrikan Dari ketergantungan kepada selain Allah SWT Ini adalah upaya tazkiah Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dalam uh, proses dakwah beliau di Mekah Selama 13 tahun Agar manusia suci dirinya Dari berbagai macam bentuk kemusyrikan Segala macam bentuk keterkaitan Selain daripada Allah SWT Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Suatu doa sebagaimana disebutkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Allahumma atini nafsi taqwaha. Allahumma atini nafsi taqwaha wa zakkih anta khairu man Anta waliyyuhu wa Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikan diriku. Engkau adalah pemiliknya Dan engkau adalah pelindungnya Nah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Maka para sahabat berusaha Bagaimana mereka mensucikan dirinya Dengan menegakkan tauhid Dan kemudian menjadikan seluruh hatinya Terikat dengan Allah Dan seluruh anggota tubuhnya Terikat dengan aturan-aturan Allah Orang yang seperti ini, dia akan berjalan di dalam kebaikan-kebaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, meskipun banyak musuhnya, meskipun banyak orang ingin menghancurkannya, tapi Allah akan selalu melindunginya. Karena orang seperti ini akan selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan selalu melindungi, menjaga, membela orang yang bertakwa dan selalu dalam kebaikan dan kebaikan Itu adalah merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut dalam hidup ini Kita harus selalu bergantung kepada Allah La hawla wala quwata illa billah nah, itulah bentuk tazkiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan lewat ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, sehingga kemudian ada yang namanya zakat zakat itu adalah bentuk lain daripada pensucian jiwa Di mana manusia terikat dengan hartanya Maka kewajiban mengeluarkan zakat adalah upaya untuk manusia Tidak lagi menjadi orang yang pelit dan terikat dengan hartanya Sehingga kemudian berat untuk mengeluarkan zakatnya itu Bayangkan betapa banyak dari umat Islam yang masih belum mengeluarkan zakatnya Padahal itu merupakan satu kewajiban hal itu terbukti dari penelitian dilakukan oleh para peneliti terhadap bagaimana pengumpulan dana zakat dari umat Islam yang terasa masih minim sekali yang seharusnya diperkirakan bisa terkumpul sampai 13 triliun dari zakat itu. Tapi nampaknya basis-basis itu barangkali masih mencapai cuma 13 miliar dan itu pun apa ini dengan susah payah terisumpulannya. Sementara pemerintah sudah memberikan jalan bagi mereka yang mengeluarkan zakat bisa dipotong untuk pajaknya. Ini adalah suatu kesempatan bahwa kemudian zakat tidak terbebankan dengan ditambah pajak lagi. Sementara zakatlah kewajiban harta yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya para pendengar haderta jangan kita kemudian tertahan diri kita disebabkan oleh harta kita sehingga keberatan untuk mengeluarkan zakat itu. Nah begitu pula upaya atas kepenafusan melalui puasa, melalui solat, melalui sedekah, melalui jihad fi sabilillah, melalui berbagai macam upaya. Untuk menundukkan jiwa ini Agar tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah tidak boleh kita ragu dalam hidup ini Tidak boleh kita kemudian bergantung kepada selain Allah Karena itu adalah semua Akan menghancurkan arti kehidupan kita Dia Apa yang dialami Oleh para sahabat az-anam ketika mereka Ditekan oleh kekuatan-kekuatan Kufar Sehingga kemudian Ammar bin Yasir yang melihat ibunya ditusuk dari bawah perutnya sampai dadanya sehingga mati syahid yang pertama kali adalah wanita ini. Kemudian dia dimasukkan ke dalam ar, dikeluarkan lagi sampai pingsan. Kemudian ada lagi ya apa? Bilal Ibn Rabah yang kemudian disiksa, ditaruh batu, diteriak yang panas. Kemudian Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi yang dari Rumawi itu Allah kemudian di, uh, Ambil semua kekayaannya Sehingga dia meninggalkan Mekah Dengan kondisi tidak membawa apa-apa Itu semua adalah merupakan Satu pengorbanan dari keyakinan Seorang Muslim yang tunduk kepada Allah dan setiap kali ada kesulitan Pasti ada kemudahan Karena itu ketergantungan Kepada Allah adalah merupakan Satu bagian yang tidak boleh kita Lalaikan dalam hidup ini Untuk selalu Autor Logos of Control bahwa apapun yang kita lakukan secara maksimal kita kembalikan kepada Allah karena hakikat yang memberikan keberhasilan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian jika manusia itu telah mampu untuk menanamkan terhadap dirinya upaya pembersihan diri untuk tidak terikat kepada selain Allah sehingga kemudian jiwanya, hatinya, kemudian seluruh anggota tubuhnya akan selalu bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala maka orang ini telah membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada syaitan pada penyembahan kepada syaitan dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kemudian apa yang harus dilakukan upaya tazkiyah yang kedua yaitu dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya nah upaya tazkiyah ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus kita sadari Hidup ini adalah menjalankan perintah atau meninggalkan larangan Hal mana itu terjadi dalam kehidupan-kehidupan manusia yang tidak beragama Mereka juga punya kewajiban Mereka juga meninggalkan yang terlarang Baik dalam budaya, dalam suatu masyarakat Yang kemudian murian dan seterusnya Ada hal seperti itu Nah kalau mereka menjalankan hal yang sebatas duniawi tapi seorang Muslim yang menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, maka dia bernilai ibadah. Ingatlah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kunci yang dibacakan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Sallam bersabda: Allah SWT berfirman, Barang siapa memusuhi Waliku, maka aku perklamirkan perang kepadanya." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik bagiku daripada aku yang kewajipkan kepadanya. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Bila aku mencintainya maka aku menjadi pendengarannya untuk mendengarkan, matanya untuk melihat, tangannya untuk berkreasi dan kakinya untuk berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Apabila berlindung kepadaku, pasti kulindungi dia Tidaklah aku rela mengerjakan sesuatu seperti ragunya Aku mengambil nyawa orang mukmin karena mati Sementara aku tak suka menyakitinya Dalam peristiwa yang disebutkan dalam riwayat ini Betapa bahwa seorang hamba Allah itu Jika dia menjalankan kewajiban Ditambah dengan yang sunnah-sunnah pasti Allah akan mencintai orang seperti itu. Pasti Allah melindungi orang seperti itu. Ditambah tentunya, kalau orang sudah menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, dia akan berusaha untuk meninggalkan yang haram. Dan kemudian meninggalkan yang syubuhat, yang itu akan dapat merusak ketatanan dari kehidupannya. Padahal, dalam satu kesempatan, saya mengatakan, mana batalah memensut, Penaru, awalala. Jika kemudian satu badan yang tumbuh dari badan itu daging yang berasal dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya, Karena itu seorang mukmin akan menghindari segala macam bentuk yang mengarah kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala. Meskipun kadang-kadang kita melihat adanya suatu penipuan, suatu apa manipulasi dari berbagai pihak dengan caranya umpamanya menjual daging celek dicampur dengan daging sapi itu adalah penipuan dan kalau kita tahu, maka haram kita untuk memakan dagingnya seperti itu sementara syubhat yang terjadi di pasar-pasar tercampurnya antara halal dan haram dan itulah namanya syubhat kalau kita tahu itu lebih baik kita tinggalkan sampai kita memperoleh betul-betul yang halal dan ini adalah merupakan upaya yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga diri dari segala bentuk yang apa nih terlarang nah kemudian hal yang ketiga orang yang melakukan tazkiyatun nufus yaitu mereka yang selalu menjaga ketentuan-ketentuan sunnah Rasulullah SAW Karena ukuran orang dekat dan jauh dari Rasulullah Akan bisa diukur dari jauh dan dekatnya dia terhadap sunnah Rasulullah SAW Karena itu upaya untuk mendalami sunnah-sunnah Nabi Kemudian sunnah itu adalah segala yang diucapkan Kemudian yang diperbuat dan yang disetujui oleh Rasulullah SAW dengan diamnya beliau itu adalah merupakan sunnah yang itu telah terwariskan kepada kita dari para sahabat tabi'in dan seterusnya Sampai yang dikumpulkan oleh Imam Malik, Imam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibn Majah, Abu Dawud, Imam Ahmad dan berbagai macam daripada ahli hadis yang telah mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka dan telah diupayakan untuk dibersihkan oleh para ulama dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencampur adukan kebenaran yang kemudian membuat adis-adis palsu, mereka kemudian melakukan satu bentuk manipulasi yang mengajarkan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar tetapi mengatasnamakan Rasulullah SAW. dan itu adalah merupakan satu bentuk penyimpangan-penyimpangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para Ulama begitu maksimal sehingga kemudian mereka mampu mengungkap berbagai macam bentuk talbis atau penipuan-penipuan yang atas nama agama sehingga menjemuskan banyak manusia karena kebodohannya sementara kalau kita memahami, mempelajari maka kita tidak akan terbawa kepada arus yang salah hal mana kita bisa melihat betapa banyak penyimpangan-penyimpangan dalam akidah Betapa banyak penyimpangan-penyimpangan Dalam halal-halal dan -halal haram -halal -halal Betapa banyak penyimpangan dan penambahan Terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sehingga sunnah menjadi beda ah Yang muncul oleh beda ah bukan sunnahnya lagi Karena para pendengar-pendengar Kita harus menyadari Terhadap berbagai macam upaya Yang dapat merusak Tatanan kepribadian kita Sehingga kita harus berusaha Untuk bagaimana menjaga Keutuhan Pribadi ini dari segala bentuk penyimpangan Baik penyimpangan itu berkaitan akidah Seperti yang diajarkan oleh kaum-kaum sufi Yang menyimpang dengan hulul dan wahda Tidak wujudnya Atau kemudian anda akan melihat berbagai macam pihak yang permisif Terhadap bagian-bagian yang berkaitan Halal dan haram dan juga anda akan Menemukan berbagai pihak yang telah Menebarkan bid'ah-bid'ah untuk sebenarnya mematikan sunnah dan itu semua adalah berbagai bentuk penyimpangan yang ada di masyarakat kita yang jika kita tidak menyadari dalam berbagai macam penyimpangan itu niscaya kita bisa terjerumus ke dalam segala bentuk penyimpangan itu karena itu para pendengar data ingatlah yang tadi disampaikan bahawa seorang mukmin akan selalu bergegas dalam kebaikan-kebaikan sambil berharap untuk kebaikan itu diterima oleh Allah Sementara dalam kesempatan yang lain Dia juga khawatir Kalau kemudian Kebaikan-kebaikan itu Hanya akan menewai kegagalan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan karena e, Ditolaknya amal tersebut Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita Bahwa Pribadi Mukmin tidak seperti itu Peribadi mu'min yang melakukan kebaikan-kebaikan Tapi khawatir Kalau kebaikan itu Tidak diterima oleh Allah Sehingga dia mencari jalan Bagaimana untuk bisa Mengganti jika Terdapat sesuatu kekurangan Dalam badannya itu Umpamanya apabila seorang mu'min itu Salat Dia menjalankan salat itu Sebagai kewajibannya Lima waktu Kemudian dia jalankan dengan penuh khusuk dengan penuh apa ini rasa apa ini tanggungjawab kemudian masih sejak di dalam dirinya itu ada kekhawatiran jangan-jangan solatku tadi tidak diterima oleh Allah SWT maka jika ada sesuatu disebabkan karena kekurangan mungkin salah dalam mudohnya mungkin kurang konsentrasinya maka saat itu dia akan berpikir bagaimana untuk mengganti kekurangan itu Dengan menjalankan yang sunnah-sunnah Maka dia terdorong untuk menjalankan sunnah Ya Qabriyah maupun Ba'diyah Kemudian Istiafar, kemudian Dikir dan lain sebagainya Itulah yang Allah sebutkan Tentang mereka dalam Surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61 Mereka yang meskipun sudah berbuat kebaikan Tetapi hati mereka khawatir Kalau diterima oleh Allah Sehingga mereka bersegeras dengan kebaikan-kebaikan Yang lainnya dan mereka selalu Kemudian berharap kepada Allah Atas diterimanya amal itu Demikian mudah-mudahan apa yang kita Belajari bermanfaat buat kita semuanya Dan setelah iklan yang berikut ini Kita akan interaktif insya Allah Dan bagi pendengar data yang ingin Berinteraksi dengan kita Bisa menghubungi kami Lewat uh, telepon 021-881-6363 021-881-6363 Atau melalui SMS 081 -107 -107. Demikian, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi setelah yang berikut ini Pendengar Redaktor Rahimahkumullah Kita akan melanjutkan kajian kita ini dengan uh, interaksi interaktif lewat telepon maupun uh, SMS Dan Mas Werman Agung sudah siap dengan uh, telepon yang pertama Terima kasih Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pak Ustaz. Iya. Oh, dengan Budui Tambun. Iya, Pak Ustaz. Alhamdulillah insyaallah Aduh ya, ini langsung ya Pak Ustaz ya. ya. Ini saya mau menanyakan tentang Al-Qur'an uh, merupakan kan ini kajian dari Mazhab Asyiriah tu ya pak ya sama jamnya ya Al Quran merupakan makhluk hidup yang yeah. bu dia bukan merupakan kalam Allah. Nah yeah. itu kan merupakan salah besar ya pak ya kan yeah. Al Quran itu terus uh, cuma menyampaikan dari perkataan atau uh, dari firman Allah yeah. kemudian disalah asumsikan. Nah terus yang ingin saya tanyakan korelasinya dengan ia kena budoya kena saing ya yeah. itu kan ada juga ayatnya bahwa kalau kita uh, kafir ya pak ya kalau Mengatakan kalau arkoran itu bukan Bukan kalam Allah tapi perkataan manusia ya hmm. Korelasinya bagaimana Kemudian pertanyaan saya yang kedua Bagaimana tentang ini pak Hmm e Kan kalau sunah wal jamaah ya, ya Itu kan kesimpulannya kalau mazhab syafi'i itu kan sama uh, Kalau Al-Quran itu merupakan uh, bukan mahluk hidup Tapi perkataan Allah Lalu imam siapa pak yang dia ikutin itu Yang mazhab-mazhab jamiah, maasariah dan lain sebagainya itu Saya mohon penjelasan pak ustad ya Karena mereka itu memakai imam siapa Gak ngerti ya Kadang-kadang umat itu dibuat bingung ya hmm. Saya mohon penjelasan pak ustad ya uh -huh. Sukron Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh, Tuh. Ya Bu Dwi eh, berka Berkaitan dengan Al-Quran makhluk Ini baru muncul Sekitar abad ketiga Yang memunculkan ini eh, Adalah tokoh-tokoh eh, Dari Muqtazila Yang paling dikenal itu namanya Bishir Al-Marisi Bahawa Karena pengaruh filsafat eh, Yunani mereka kemudian menggunakan akalnya dalam porsi yang tidak betul Sehingga kemudian eh, sempat eh, menjadikan suatu fitnah besar Bahkan kemudian pem pemikiran itu diadopsi oleh penguasa saat itu yang al ma'amun Pada dinasti Abbasia Yang karena pemaksaan lewat kekuasaan Maka kemudian eh, sejumlah ulama dipaksa untuk menerima pemikiran seperti itu Atau keyakinan seperti itu dan ulama-ulama besar saat itu mereka menolak dan kemudian mereka mengalami suatu penyiksaan yang luar biasa. Sampai kemudian Imam Ahmad itu disiksa luar biasa. Dan e, juga di, di, dilakukan suatu bentuk perdebatan-perdebatan. Perdebatan. Apakah betul pernyataan itu atau salah. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah... Dia, beliau menyatakan kalau memang benar eh, pengikut Ahlusan Al-Jamaah itu mengikuti imam Syafi'i maka justru imam Syafi'i itu berkata siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk itu telah kafir karena itu adalah keyakinan yang kira jadi eh, kalau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana perdebatan Al-Quran makhluk atau tidak memang harus merujuk kepada berbagai macam karangan perulama di antara Imam Muhammad rahimahullah, dalam al-Radu al-Zanadiqah dan juga perdebatan uh, Al-Bishr Al-Marisi dengan Al-Sheikh Abdul Qadir al qari al-Makki yang kemudian uh, ditulis dalam buku Al-Hayda. Di situ akan mendapatkan kita akan mendapatkan berbagai macam penjelasan yang yang nyata gitu bahawa kita kekeyakinan Al-Quran makhluk itu adalah merupakan satu keyakinan yang Kristu. Sebab Al-Quran adalah berasal dari Allah SWT Dan Allah yang Mahmud adalah bukan sebagai Ia makhluk Maka kalam Allah termasuk bagian dari sifat Allah SWT Dan tidak mungkin sifat Allah itu menjadi Makhluk kerana kita yakin Al-Quran berasal dari Allah Dan kembali akan kembali kepada Allah SWT Barakulah Fikam uh, Untuk uh, pertanyaan yang kedua Tentang Ahli Sunnah Al-Jama'i ini Sebenarnya kalau Ahli Sunnah Al-Jama'i ini Betul Karena Ahli Sunnah Al-Jama'i ini ungkapan yang ditarik-tarik ke saudara kemari makna dari ahli sunnah wal jamaah itu diterangkan pertama kali oleh Ibn Abbas jadi ungkapan ahli sunnah wal jamaah itu pertama kali diungkapkan oleh Ibn Abbas seperti dalam riwayat Imam Al-Kalaki dalam kitab Syarah eh, Aqidat Usulul Ahli Sunnah Wal Jamaah di mana ahli sunnah wal jamaah ini ya, yang muncul di masa Rasulullah dan para sahabatnya kemudian dikembangkan oleh para tabi'in tabi'in tabi sampai generasi berikutnya itu tidak mengenal mereka itu keyakinan al-quran makhluk. Tidak ada itu. Jadi al-quran makhluk ini baru muncul abad ke-3 oleh kelompok Mu'tazilah. Dan nampaknya sekarang sudah mulai dihidup-hidupkan kembali ini karena Neo Mu'tazilah sudah mulai bermunculan karena itu dikembangkan oleh apa ini pihak barat tampaknya untuk mengacaukan berbagai macam pemikiran fikrah Islam termasuk keyakinan umat Islam karenanya kita jangan sampai terbawa kepada pemikiran yang keliru seperti itu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akan mendengarkan untuk eh uh, yang berikutnya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dari Oks Jogja, Bos. Pak Oks, ya, silakan, ya. Jogja, ya. Ini podcast tadinya orang dikecilkan ba oke. Okay? Iya. Hmm. Ini Kini maksud mau nanya uh, surata Jumur ya. Surah ayat berapa? Ayat 53. Surah oh. Ad-Dukah. Iya, saundi mira inisya ta mira jim. Kulai ya ibadial ladzina. Fasrafu ala amputihim wa ta'nafu min irhamatillahi innallaha yakulu junuba jami'an inna huwa al-ghafururrahim. Iya. katakan wahai Muhammad, wahai engkau Muhammadku. Hmm. berlebih-lebihan meragukan diri sendiri. Janganlah hmm. berputus asa dari rahmat Allah. Hmm. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Hmm. Karena dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hmm. Nah, ini pusat ini kayaknya bukan kayaknya ya. Ini ada di diri saya. Ya, yang benar. melampai batas gitu pastor. Ya. belum saya tahu. <tuh> Apa? di isi isi Al-Qur'an itu. Mm. Nah, ini. Ustaz, jadi saya rasa takut, takut enggak diampuni, uh, takut enggak diterima. Mm. Nah, jadi selalu takut. Nah, ini uh, apakah saya itu termasuk putus asa gitu Pak Ustaz? Iya, betul. Eh, di Pak Ustaz yang kedua. Heeh. Mm. Di yang kedua surat Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr. Ha, nah, ayatnya. Lima puluh lima lima enam. Aku jemilah insya allah nira jin. Kalau bater naga bilah hakik, pernah naku mina kawenitin. Kalah mayak wak wak ma, kalah mayak Mereka mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, mm -hmm. kami membawa berita gembira yang benar padamu. Karena itu janganlah kau menjadi orang yang betul sesat. Hmm. Nabi Ibrahim berkata, tidak ada orang yang beresat dari rahmat allah hmm. kecuali orang yang sesat hmm. Nah, ini kok saya gini. Saya ada kalanya suka gini. Kenapa ah, kok saya enggak eh, waktu kecil aja atau waktu baik enggak dimastikan aja gitu Pak Ustaz. <laughs> gitu Pak Ustaz. Yeah. Nah, ini suka sekada suka ada pikiran gesit gitu gitu Pak Ustaz. Ya. Makin gitu Pak Ustaz. Ya, Nah itu apa termasuk putus asa juga Iya, benar Nah, itu aja Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ini pertanyaan bagus dari Pak Gilk karena memang tidak alam langsung oleh beliau bahwa sebenarnya kita ini semua manusia yang hidup eh, akan selalu mengalami suatu dosa dan dosa itu dalam dua hal Yaitu kemungkinan pertama Meninggalkan perintah Allah kemudian kedua dosa itu adalah Melaksanakan larangan Allah Itulah namanya dosa Nah ketika orang itu Berbuat dosa Hakikatnya mereka telah melampaui dirinya sendiri Berarti telah melanggar Allah SWT. Berarti dia Berhak untuk dihukum Tetapi Allah yang maha penyayang itu Maha pengampun itu Begitu sayangnya sama kita Memberikan kesempatan terus Coba kita perhatikan Apa yang dilakukan oleh Iblis Laknatullah alaih Dia hanya melanggar satu perintah Allah Yaitu tidak tunduk kepada Adam AS Karena dia menolak perintah Allah Itu berarti meninggalkan satu perintah Allah laknat dia Allah usir dia Allah tetapkan dia untuk masuk neraka Selama-lamanya ketika nanti Terjadi hari kiamat satu perintah Allah ditinggalkan Ketika Nabi Adam AS bersama istrinya di surga Yang kemudian mereka diberikan kesempatan Untuk menikmati seluruh isi surga itu Kecuali satu pohon Jangan dijekati di pohon itu Ternyata oleh keduanya pohon itu malah kemudian dimakan Nah ini ada bentuk lain daripada satu pelanggaran Yaitu melanggar larangan Allah Itulah namanya dosa Karena satu larangan dilakukan oleh Adam A.S. bersama istrinya Allah usir mereka dari surga Sehingga diturunkan ke langit dunia ini Pertanyaan kita Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan Dalam bentuk meninggalkan perintah Allah Atau kemudian melarang melanggar larangan Allah SWT Nah kita manusia yang penuh dengan dosa ini Maka Allah katakan wahai hamba-Ku. Janganlah kalian ber berlebih mempunyai batas terhadap kalian sadar. Tetapi kalaupun itu terjadi la taqnatum rahmatillah. Jangan kamu perputus asa terhadap rahmat Allah. Artinya bahwa segala perbuatan kamu itu bisa jadi karena kelemahan kamu, bisa jadi karena godaan syaitan Tetapi kalau kamu kembali kepada Allah Allah akan maafkan semua dosamu itu Inna Allah layafirudunuba Inna Allah layafirudunuba jamiah Sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap semua dosa itu Nah ketika kemudian kita Sudah menyadari di hadapan Allah Atas kesalahan dan dosa kita itu Dengan bertobat Dengan banyak istighfar Dan kemudian memperbaiki diri Dengan meninggalkan tempat maksiat itu Atau tempat membuat perbuatan dosa itu Dan kemudian mengisi dengan kebaikan Kebaikan dan kebaikan Ketika itu sudah kita lakukan Jangan putus-putus asa Apalagi ungkapan kita tadi itu Sampai mengatakan Ya Allah kenapa saya dilahirkan di dunia Kenapa dulu saya mati Waktu kecil saja dan lain sebagainya Tidak boleh ada ungkapan seperti itu Dan jangan pernah menyesali Arti hidup anda Karena ini adalah merupakan Takdir Allah anda diciptakan di dunia Anda kemudian menjadi orang Yang tinggal bermaksudnya Bagaimana menyadari bahawa diri ini sebagai hamba Allah, kalau memang tersesat jalan, kembalilah kepada jalan Allah. Nah, dengan jalan itu maka kita akan yakin seyakin yakinnya, bahwa kita di posisi yang benar. Tidak boleh ada keraguan lagi, pak ukit. Tidak boleh ada keputusasaan lagi, bahwa apa yang telah terjadi Allah pasti akan mengampunkannya. Hanya kemudian barangkali untuk kemudian mengisi waktu kita. Dan mengganti kesalahan kita yang dulu, maka kita rubah dengan kebaikan-kebaikan. Itulah kata Al-Muhtadha. Tidak ada satu dosa yang pernah aku lakukan dalam masa jahiliyah kecuali aku ganti dengan yang lebih baik. Nah, begitulah sikapnya. Tidak boleh berasa tertakut. Justru harus optimistis. Karena Rasulullah mengatakan Inna yaqbalu taubatul abdi malam yuqarqir. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba. Sampai napasnya kerongkongannya, Kalau sudah mau mati munazak, Sudah selesai itu Tapi kalau sudah masih hidup, masih segar Kita berkesempatan untuk bertepat Dan jangan kemudian putus asa Apalagi Pak Uke tadi sudah bicara lewat telepon Nampaknya masih segar Maka sungguh kesempatan Untuk selalu mengisi sisa hidup Pak Uke dan kita semuanya Dengan untuk mencari keriduan Allah dan keriduan Allah Warahmatullahi wabarakatuh Ya, kita lanjutkan uh, untuk apa penyambung berikutnya, silakan. Waalaikumsalam, tawakalat ya bu. Saya Buangina nih dari Jati Agung. Buangina Jati Agung ya bu? Ini, Ustaz, tolong minta penjelasan nih ya, Ustaz ya, bu. mengenai orang-orang uh, sejak apa diciptakan manusia di muka bumi uh -huh. dan sejenisnya gitu, Ustaz. Ya. Oh, uh -huh. Apakah? Orang-orang yang telah mati itu Ustaz, apakah yeah. sudah mendapatkan siksa neraka jahannam, uh -huh. bagaimana dengan siksa kubur, yeah. apakah sudah berlaku, dan bagaimana pula dengan hari berbangkit, uh -huh. hari penghisapan, uh -huh. Bukankah ini terjadi setelah hari kiamat, uh -huh. sebab dalam al Qur'an kan menyatakan surga dan neraka itu telah disediakan oleh Allah, yeah. oh, yang menjadi pertanyaan saya, Apakah sudah ada penghuni surga dan neraka? Hmm. Itu Ustaz. Maksud penjelasannya Ustaz? Ya, Bolehlah. Selamat dan malikul. Baikal salam atau menarik sekali pertanyaan Ibu Amina bahawa apakah sudah ada sekarang orang yang di surga maupun di neraka? Eh, kita berkaitan dengan masalah yang gaib Tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu Kecuali dengan apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran Ataupun kemudian eh, Diberitakan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan Nah, kalau kita perhatikan Bahawa eh, Rasulullah SAW pernah ditunjukkan ya, Rasulullah SAW pernah ditunjukkan tentang bagaimana surga dan bagaimana neraka Sehingga informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Tentang bagaimana kondisi di sana Itu yang kemudian kita uh, terima Karena keyakinan kita Bani Muhammad adalah diantaranya Membenarkan apa yang beliau sampaikan Nah kemudian uh, Kalau kita lihat dari pertanyaan Bu Amin Apakah kemudian di kubur itu sudah ada siksaannya Sebab nanti kalau kita dihadapkan kepada Allah kan melalui proses proses pertama saat kematian adanya di alam barzah, di kuburan kemudian saat dibangkitkan sampai pada saat kita menerima hasil apa ini, pekerjaan kita, rapat kita sehingga kita masuk surga atau masuk neraka Di mana Allah s.a.w. mengatakan kulu nasi yang dha'iqatil maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaum al-qiyamah faman zuhzih anil nari wa awad khilal jannah faqad faz wa mal hayata al dunya illa mata al-ghurus dari Ustaz Al-Imuran ayat 85 Allah kata Setiap manusia pasti mati, dan masing-masing kalian akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Maka barangsiapa yang terselamatkan dari api neraka, dan masuk ke dalam surga, maka dia orang yang sukses. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian sekarang ada juga penyiksaan di kuburan itu? Para ulama banyak sekali merujuk kepada ayat yang ke-46 dari Surah Al-Ghafir. Surat al juga disebut dengan Surat Al-Mu'min. Itu dalam ayat yang ke 46 tentang Fir'aun. Laksana Allah yaitu bahwa Fir'aun itu Allah sebutkan: An-naru ya rahu wa ashiyah. Dia akan dihadapkan kepada apa? Apa? Fir'aun dan kaumnya itu akan dihadapkan kepada apa? Penyiksaan api di waktu pagi dan sore hari. Kita tahu Fir'aun itu sudah meninggal dan dia di alam kubur. Sementara ada ditemukan di Mesir Bahawa jasad Firaun itu masih masih apa? dimu seperti mumi gitu. Ya, diberikan satu uh, Bentuk jenis apa? pengawet sehingga kemudian ditaruh di museum. Jadi tontonan bagi banyak orang. Nah, sementara muktaul Al-Qur'an dia disiksa. Bagi dan sore dengan api. Nah, apakah bentuk penyiksaan itu secara fisik atau cuma hanya ruhnya saja? itu sudah alam yang lainnya wallahu alam bagaimana bentuk penyiksaannya dan apa yang dirasakan oleh orang itu yang jelas Rasulullah mengatakan pertama kali seseorang ketika disiksa oleh Allah Oleh ale malaikat itu orang yang tersiksa itu berteriak sedemikian rupa yang kemudian tidak bisa didengar oleh manusia dan jin tapi makhluklah yang bisa mendengarkan itu Berarti ada sisa kubur dan Allah menyebutkan lewat Al-Quran seperti ini Sehingga karenanya kita hanya meyakini apa yang diberitakan oleh Al-Quran Maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW alam. So, sekalian untuk sementara kita skos dulu uh, Menunggu yang lewat berikut ini Pendengar daftar rahimakumullah Kita akan masuk ke SMS Karena begitu banyak SMS yang masuk Sampai so, nanti kita lanjutkan dengan apa ini interaksi lewat telepon uh, Ada pertanyaan lewat SMS uh, Ada berapa macam tawheed kalau dilihat dari surat Al-Fatihah uh, Ketika kita mempelajari surat Al-Fatihah Kita akan temukan sama juga dalam uh, seluruh bagian Al-Quran Karena Al-Fatihah itu uh, ibarat dia ringkasan dari seluruh Al-Quran -Al -Al dan di surah Al-Fatihah itu mengandung seluruh tauhid yaitu ada tiga macam tauhid apa ini ar-rububiyah Al yaitu alhamdulillahirabbil Al alamin kemudian atahid al-uluhiyah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka kemudian tauhid eh al-asma wa sifat ya dirahmanir rahim Maliki yang medina seharusnya Nah tiga macam tawahid inilah yang diringkaskan oleh para ulama sallallahu rahimahumullah Sehingga itu uh, tercakup juga Di dalam surat al-fatihah uh, Kemudian uh, Kalau kita berlatihkan Pertanyaan pertanyaan di uh, SMS ini Ada beberapa pertanyaan Yang mirip yaitu Bagaimana cara untuk mencapai ikhlas Dan ridha Allah uh, Kita tentunya Untuk mencapai ikhlas itu Pertama harus disadari Bahwa uh, Tauhid itulah inti bagaimana Mencapai ikhlas, sehingga seorang itu Tidak lagi bergantung kecuali kepada Allah Dia menyadari tidak ada Tuhan yang Berat disembahkan kecuali Allah Dan dia selalu selalu bergantung kepada Allah Dia yakini bahwa dia diciptakan oleh Allah Dia dimiliki oleh Allah Dan dia berhak untuk diatur oleh Allah sesuai dengan syariat Allah Nah kalau itu dia lakukan Maka yang kedua, ketika dia berbuat Jangan sampai ada indikasi bahwa dia berbuat kerana manusia untuk dipuji, untuk kemudian dapat disanjung, jangan kita berbuat kerana Allah SWT kerana eh, tidak ada perbedaan dihadapan orang banyak maupun orang sedikit ataupun tidak ada orang itu ada indikasi orang ikhlas. Makanya Imam Ahmad Rahimullah mengatakan kalau Anda melihat seorang ketika salat sendirian begitu cepatnya, ketika salat depan orang banyak begitu apa ini e, lambannya, tenangnya, maka indikasi adalah orang yang tidak ikhlas. Nah karenanya e, untuk mencapai keikhlasan ini bukan ukuran jumlah tetapi bagaimana perbuatan itu betul-betul karena Allah Subhanahu Kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau kemudian setelah berbuat kebaikan yang Begitu apa ini, Yakinnya keikhlasnya itu Tapi kemudian dibuji sama orang Nah itu pernah dialami oleh Seorang sahabat nabi bagaimana ketika dia berbuat baik Yang karena itu dilakukan, itu dilakukan oleh Allah Kemudian dibuji oleh orang Maka Rasulullah nantikan Dari keajir Itu adalah merupakan Satu kebaikan yang Allah segerakan Sebagai satu kebaikan bagi seorang muslim di dunia Jadi kalau selama kita sudah ikhlas Adapun kalau orang muji Bagi kita pujian itu tidak mempengaruhi Terhadap amal kita itu begitu juga kalau ada orang yang kemudian mencela itu tidak mempengaruhi terhadap apa yang kita perbuat itu jadi baik mencela maupun puji sebenarnya tidak berpengaruh bagi orang yang ikhlas itu nah untuk bagaimana mencapai ridha Allah tentunya Allah tidak akan memberikan ridhanya kecuali kalau kita taat kepada Allah dengan sepenuhnya artinya bahwa seluruh ketentuan syariat Allah itu setapat mungkin untuk dijalankan dan kemudian jangan Diperhitungkan apa yang akan menjadi akibat disebabkan karena kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan mantola baridallahi bishakatin nasi kafahum aunatenna siapa yang mencari ridha Allah. Karena itu manusia murka Allah akan melindungi orang itu dari manusia manusia itu. Wa mantola baridatirwan nasi bishakatin nass aukaullahul ilahin nass bila kemudian seseorang dalam rangka Kemudian mencari ridonya manusia Karena itu kemudian Dia menjadikan Allah murka Maka orang seperti itu akan ditinggalkan oleh Allah di capai oleh manusia itu sendiri. Karena selain kita berusaha untuk mencari道 Allah dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah, kita juga berdoa Allahumma innalillahul karimah kawal jannah. Wana audhu bi kamil sahadik awan nari. Ya aku memohon kepadaMu diMu dan bisa mencapai surgamu dan aku berlindung kepada-Mu dan juga nerakaMu. Begitulah pula Rasulullah mengajarkan mengajak Allah, "Mu'inni a'udzubiraka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridha-Mu daripada murka Nah, kalau Allah memberikan ridha kepada seorang sungguh orang itu akan berada dalam kebaikan dan kebaikan dan ketaatan serta ketaatan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh kemudian kita apa ini uh, melihat di sini ada sejumlah pertanyaan di antaranya, uh, "Ustaz, saya lagi futur nih." Gimana caranya Futur ini dalam bahasa anak-anak Sekarang ini hawanya bete. Ya, Jadi semangat beribadahnya menurun Semangat kepada kebaikannya Itu berkurang Nah begitulah keadaannya iman ini Memang dia naik dan turun Al-imanu yajidu wayangkus Yajidu betta'at wayangkus Para ulama mengingatkan bahwa Iman itu naik dan turun Naik keimanan itu ketika seseorang dalam ketaatan-ketaatan Ketika anda sholat lima waktu, tepat waktu Kemudian dijalankan dengan penekoh Soalnya tamala yang sunnah-sunnah Anda bangun malam, anda puasa sunnah Anda bersedekah, anda banyak baca Al-Quran Anda berbuat baik kepada lingkungan anda Itu iman akan naik Ketika kemudian Tiba-tiba anda keluar ke rumah Kemudian ada maksia di situ atau ke mal atau ke tempat-tempat maksiat, ya anda mendapatkan kemaksiatan-kemaksiatan itu akan berpengaruh dalam diri anda sehingga kemudian itu menjadi titik-titik hitam di hati anda Menyebabkan anda sudah mulai berat untuk sholat tepat waktu merasa berat untuk baca al Quran, merasa berat untuk bersedekah, merasa berat untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Berarti itu indikasi iman lagi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang orang ini, di kuli amalin syara, wali kuli syaratin Setiap amal yang dilakukan manusia itu ada masanya. Ada masa di mana manusia itu sedang dalam kondisi semangat bagus buatannya. Pada saat tertentu di kuli amalin syara, kuli syaratin fathra. Pada saat tertentu pada titik puncanya semangat itu menurun sampai kepada futur, itu yang namanya BT itu. Nah, ketika terjadi itu kata Rasulullah, jangan kamu lari kemana-mana, jangan kamu pergi kemana-mana. Kamu harus tetap berada di atas sunnah kamu. Ya, fahamkan asal terhaduhi la sunnatil fakad Ketika saat seseorang dalam keadaan futur atau lagi BT itu Jangan pergi kemana-mana, jangan kemaksiat Karena itu kamu akan hancur Tapi kalau kamu berada di atas sunnah Rasulullah SAW Kamu di atas kebenaran Mendingan di rumah aja Daripada kemudian ke sunnah kemari Maka sungguh itu anda akan selamat jika anda kemudian pada saat beti atau futur itu Kemudian pergi ke mana-mana Apalagi ke tempat maksiat Maka situlah kehancuran anda Nasolah maafah Kerana kita harus menjaga keutuhan keimanan kita itu Jangan sampai kemudian futur Ada juga pertanyaan dari seorang akhwat ini Sebab saya banyak berdoa Tapi doanya khusus, khusus, khusus Minta jodoh yang sementara umur sudah 35 tahun, tidak datang datang jodoh. Apakah ada dosa yang saya telah lakukan ini? Kos sampai doanya tidak dikabulkan oleh Allah, jodoh tidak pernah datang sampai sekarang. Akhwat, dividen rahimakumullah para wanita yang masih belum mendapatkan jodoh, kalian adalah hamba-hamba Allah yang sudah ditetapkan dalam hidup ini. Siapakah jodoh kalian? sebagaimana rezeki juga Allah tetapkan. Makanya rezeki Anda tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Dan yakini bahwa jodoh Anda tidak akan juga jatuh ke tangan orang lain. Semua ditetapkan oleh Allah dengan ketentuannya. Hanya kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakan berikan jodoh kepadaku sehingga aku dapat menjalankan hidup lebih tenang dan bisa merasakan bagaimana kemudian dalam kehidupan bersuami istri itu. Nah, kalau kemudian belum Capek itu, ya sabar dulu Sambil terus berdoa dan berusaha Melalui orang-orang soleh Melalui orang-orang baik Menyampaikan jika ada kemudian Ada judul yang cocok buat saya Tolong apa ini saya diberitahukan Atau kemudian saya disampaikan Atau kemudian saya diajukan dan seterusnya Jika kemudian itu menjadi judul anda Tidak akan lepas daripada anda Karenanya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Bagi orang mu'min Doa pasti dikabulkan Tinggal masalah waktu saja Tinggal bagaimana kita akan menerima Ketentuan itu dan jangan lupa kalau berdoa harus yakin, jangan kemudian doa anda mengatakan tapi andanya ragu. Harus yakin. Kata Rasulullah, "O Allah, antum, O Allah, antum mungkinabil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin. Bahawa doamu akan diibadai oleh Allah Kepulkan oleh Allah SWT Nah keyakinan itu yang akan menjadikan Anda apa ini digabulkan Allah Kemudian proses berdoa pun harus benar Ya proses berdoa pun harus benar Dan kemudian dilaksanakan pada waktu-waktu Yang terkabulkan Di antaranya dalam pertinggalan malam Dan jangan pernah kecil hati Apalagi buat usaha bahawa segala yang anda minta pasti Allah berikan, kalaupun tidak diperoleh di dunia ini, Allah sudah menyiapkan di akhirat kelak di surga. Karena jangan kecil hati, pasti Allah akan berikan apa yang anda inginkan. Waalaikumsalam. So, Terus kalian uh, memang yang di apa ini SMS ini cukup banyak. Kemudian kalau apa ini kita selingi juga dengan apa ini telefon juga boleh ini. Masirman sudah memberikan isyarat ada yang akan masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan berkata. Ini Bu Yani dari Pulau Sigi, Ustaz. Iya Bu Yani, silakan, Pak. Ah, uh, saya mahu ini Ustaz, tapak, minta penjelasannya gitu. Ah, mm -hmm. uh, mengenai kenakalan anak kami gitu. Iya, Pak. Anak saya itu, kalau dibilang, enggak pernah mendengar. Iya. Kalau dibilang melawan. Iya. Bagaimana caranya kami sudah mengajar, bu. sudah mengajar dia untuk melakukan perintah-perintah Allah yang wajib dia lakukan, tapi yang lain-lain dia tidak pernah mau melakukan. Sudah itu dia tidak, kalau dibilang tidak pernah mendengar apa yang dibilang dia langgar semua. Itu umur berapa buatanya, Bu? Umur 16 belas Oh ya, jadi saya saya sudah gimana caranya biar anak saya itu mendengar perkataan kami gitu. Iya. Saya mohon penjelasan ya. Iya, war khalifah. Assalamualaikum. Alaykumsalam. Iya, eh, banyak orang tua yang mengalami hal yang sama ketika mendapatkan anak-anaknya menjadi pembangkang, anak-anaknya mengalami suatu kondisi perilaku yang berbeda dengan yang diajarkan orang tuanya. Di antaranya menolak apa ini perintah-perintah atau kemudian melanggar ketentuan-ketentuan Allah dengan meninggalkan solat dan sebagainya. Ini adalah suatu keadaan yang juga dialami oleh orang-orang soleh sebelum kita, yaitu di Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami hal yang sama diuji dengan anaknya. Nah, kalau kita mengalami hal seperti itu, bahwa yang perlu disadari jangan hanya sebatas menyalahkan anak itu. Coba kita koreksi terhadap diri kita sendiri Apakah ada satu kesalahan Di dalam mendidik anak kita Ataukah kemudian ada Sesuatu makanan yang telah kita berikan Kepada anak kita dari sumber yang tidak benar Ataukah kita mencontohkan Sesuatu perbuatan Yang tidak baik kepada anak kita Nah kalau kemudian Kita temukan ada kelemahan pada kita Mungkin ada pada suami Mungkin ada pada istri Dicoba untuk kemudian diperbaiki Bisa dari kelemahan itu Kemudian diperbaiki Lebih bagus apa ini e, terlambat Daripada kemudian tidak sama sekali Nah kemudian setelah itu Baru kita melihat Kenapa anak ini sudah kita ajarkan yang benar Kemudian kita berikan Contoh yang benar Kita berikan makanan yang halal Kita doa sama Allah Pagi siang malam untuk anak-anak kita itu Tapi kok masih ada Sejak yang membangkang seperti itu Maka kemudian kita coba barangkali anak itu bergaul dengan lingkungan yang salah, barangkali anak ini telah mendapatkan satu masukan-masukan yang keliru tentang orang tuanya, ada kemudian anak ini apa ni terpengaruh oleh apa yang dia tonton lewat televisi, televisi, tindak berbagai macam bentuk apa ni brainwashing. Yang eh, dia telah mengoleh dari sumber-sumber yang terlihat internet dan sebagainya Nah kalau kita sudah ketemu tentang apa masalah yang mempengaruhi anak kita itu Coba kita berikan solusi Jika kemudian faktornya dia di lingkungan yang salah Kita alihkan dari lingkungan yang salah ke arah lingkungan yang lebih baik dan seterusnya Nah ketika kita sudah mengetahui semua permasalahan itu permasalahan itu bisa dipecahkan secara bertahap dan kemudian anak itu e, diarahkan kepada e, arah yang benar baik yang lewat kawannya atau lewat apa ini lingkungannya atau lewat pendidikan yang ada di rumah dengan pendekatan-pendekatan sebab anak yang seumur itu jelas dia masih labil dan kemudian jangan sampai anak seperti itu di apa Diberikan suatu kondisi kosong ya Tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif nah, Semua analisa itu harus diperhatikan Sehingga kemudian setelah itu kita mencoba untuk memperbaikinya Sesuai dengan kemampuan kita Selain kita berdoa kepada Allah Agar anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh Dan itulah harapan setiap orang tua Yang selalu berdoa Rabbana Hablana min azwajina Uduryatina kurata'ain wajah anna Dan mutakni imam Allah wa alam sallam Ya, untuk uh, penipu selanjutnya, tiap silakan. Lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Atsaimunani. Ya, dari siapa nak ya. ya. ya. ya. ya. surat? Dari Alef di Jakarta. Alef ya. Rancu diketikkan mas Alef. Ya. Saya nak surat yang ni yang. Surat apa? Yang yasin. Yasin ya. Muhamadkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seorang penyair. Ya. Yang ayatnya Muhamad ayatnya si Muhamad yang lagi lah is Larkin kami tidak mengerjakan saya kepada Muhammad dan sahabat-sahabatillah mana baik. Iya. Ya, kalau ya. fik eh, memang kalau kita perhatikan penyair-penyair itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Penyair yang kemudian syairnya itu dibangun di atas ketentuan syariat Islam. Maka penyair seperti ini ada di Masala Rasulullah Sallam, di antaranya namanya Hasan bin Sabit, itu dikenal dengan penyair Rasulullah Sallam. Nah, penyair itu biasanya memberikan baik-baik syair dalam porsi memberikan semangat kepada umat Islam, sekaligus menyadarkan tentang kewajiban dan tanggung jawabnya. Ya, nah penyair seperti ini adalah yang kemudian Diadopsi oleh Rasulullah SAW Dari kalangan para penyair yang sudah masuk Islam Atau kemudian penyair yang memperjuangkan Islam Tetapi Nabi sendiri bukan sebagai penyair Karena kalau dikatakan penyair Ada kemungkinan yang kedua Dan itu yang paling banyak Yaitu penyair yang tidak didasarkan kepada syariat Islam Sehingga bait-bait syairnya itu Mengandung cinta-cinta yang tidak ada gunanya Ya yang kosong, memuji-muji minuman keras, ya kemudian memuji-muji berzinahan, kemudian mengangkat tentang masalah jahiliyah yang dimana sana penyembahan kepada selain Allah itu penyair-penyair, makanya Allah katakan washuaraul tabimul ghawun banyak para penyair itu Yang kemudian ke arah yang tidak benar, ke arah yang sesat. Nah, Rasulullah apalagi dalam porsi yang seperti itu tidak sama sekali. Karenanya Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian beliau menyampaikan dalam bentuk adanya ucapan-ucapan dan itulah yang kemudian dikenal dengan hadis-hadis Rasulullah. Dan itu bukan syair, karena syair itu masih berkemungkinan mengandung ini dan mengandung itu. Karenanya Nabi Muhammad sallam tidak dijuluki sebagai penyair. Apalagi kemudian punya air yang menyimpang seperti itu, tapi Rasulullah adalah Nabi yang kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk memberikan kata-kata yang pendek, tetapi mengandung ungkapan yang sangat dalam. Itulah yang Rasul mengatakan ini, itu, jawami al kalim. Aku diberikan oleh Allah dengan ungkapan yang sedikit, tetapi kandungan yang begitu mendalam, dan itu melebihi daripada si air-air yang ada di alam alam. Ya, mendengar dr. Himaulloh sedikit saya akan masuk ke apa ke SMS di sini e, bagaimana cara e, memperoleh hidayah dan kemudian melanggengkan hidayah itu. Tentunya hidayah ini ada dua ya. Hidayah yang pertama hidayatul irsyad wal bayan. Satu hidayah yang harus diupayakan dengan cara belajar, bertanya, membaca, kemudian apa ini e, menyimak dan lain sebagainya. Itu harus diupayakan untuk dicari. Itulah hidayah untuk mencari ilmu yang benar. Ya. Makanya kita harus terus mencari kebenaran itu. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatul taufiq, yaitu hidayah di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami kebenaran itu dan sekaligus menjalankannya Sebab kalau hidayah ilmu sebatas ilmu Orang bisa menangkap, bisa memahami, bisa menulis, bisa mengarang, tetapi dia tidak mampu untuk mengaplikasikannya, untuk mempraktikkannya. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah atau taufik Nah, karenanya kita perlu untuk hidayah terlebih dahulu bayangan, sekaligus hidayah atau fik, sehingga kita bisa memperoleh ilmu secara benar dan dapat menjalankannya secara konsekuen. Dan untuk menjaga keduanya itu, maka kita harus istiqomah. Dan istiqomah inilah dasarnya apa ilmu dan amal. Ketika kita menjalankan secara apa yang benar ilmu yang kita dapatkan Maka insya Allah itu akan terus membawa kita ke arah istiqamah Dan sekaligus kita Melaksanakan juga kita berdoa kepada Allah dalam syarat yang kita nyatakan Ehdin as-sarah al-mustaqim sarah zaladina alaihim sehingga karenanya kita kemudian berusaha dan sekaligus berdoa untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya untuk terakhir, bisa kita dengar dari apa ini telefon? Tiba silakan. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Variasi, ya, pak ustadz. Waalaikumsalam pakar kata yang. saya mau tanya dua pertanyaan. Hmm. Yang pertanya, yang pertama. Nah, ini mengenai suami saya mm. Dulu waktu saya Berpunikah sama dia Dia itu seorang ahli ibadah mm. Begitu dengar azan, Dia langsung bergegas sholat ke masjid mm. Mm. Setelah itu ya tilawah dan Pokoknya seberhan Allah mm. Dia seorang saminah wa ta'ona mm. Tapi sekarang Setelah 8 tahun 9 tahun kami menikah mm. Dia berubah mm. oh, Walah dia secara terang-terangan Enggak uh, mau sholat lagi yang lima waktu Oh Alhamdulillah Iya, setiap kali saya bangunin Sholat subuh langsung saya yang dimarah-marahi Oh ya Iya hmm. Makanya ya, ya hampir Sudah punya, ya? punya anak belum? Ya Sudah punya anak belum? Hmm. Sudah Iya malah uh, Anaknya sendiri yang ngajak ke masjid hmm. Tapi Allah uh, gak mau Dia asyik dengan nonton TV Hmm pokoknya seringnya dia biasanya seperti itu. Pokoknya Setiap kali saya ingatkan bukannya langsung salat malam setengah aja meninggalkan Terus yang pertama yang kedua, tolong ini Ustaz jelasin salat jumlah salat rawatib. Apa? Salat sunah rawatib. Sunah rawatib Iya. Tolong itu aja Ustaz. Iya. Wassalamualaikum Ustaz. Ya barakallahu ini satu Peristiwa nyata lagi pengalaman dari seorang ibu yang menghadapi suaminya yang tadinya saleh setelah 8 tahun berubah menjadi tidak saleh. Nasrulbahaviah ini adalah merupakan satu apa peringatan buat kita pelajaran buat kita bahawa tidak selamanya seseorang itu bisa menjaga keutuhan kesalehannya. Ya, kerana itu yang paling ditakutkan oleh para ulama satu perubahan perilaku dari yang baik kepada yang buruk dari keburuk kepada yang lebih buruk dan ketika seorang muslim sudah meninggalkan salat itu adalah perilaku yang sangat buruk ya dan sebagian para ulama terjadi perbedaan apakah dia menjadi kafir atau tidak itu cukup panjang lebar karena itu orang yang tidak salat tidak pantas untuk disolatkan Dan itu harus menjadi pelajaran buat mereka yang lainnya Ketika seorang meninggalkan solat sekali saja kata sallallahu alaihi wasallam mantar kas salatan mutaamidan faqad kafara jihara siapa meninggalkan solat sekali saja dengan terang-terangan dengan apa sengaja maka telah kafara nyata naudzubillah min dzalik seorang bisa dikatakan buruk kalau sampai dia kemudian meninggalkan solat itu nah padahal tadinya dia ahli ibadah dia setelah sholat dia berfikir dia ngaji. Kok tadi terjadi perubahan sampai enggak sholat seperti itu? Nah di sini pasti ada terjadi satu pergeseran. Pertama, bisa jadi karena dia apa pemahaman Islamnya itu bukan didasarkan kepada pengetahuan, didasarkan belajar, berdasarkan suatu kesadaran, tetapi bisa jadi dia hanya sebatas ikut ikutan, atau dia sebatas untuk mengisi kekosongan. Ketika sudah disibukkan dengan berbagai macam kesibukan atau berada pada lingkungan yang tidak solat umpamanya, dia terbawa kepada lingkungan itu. Nah, istri yang mendapatkan suami seperti ini hendaknya bersikap bijaksana untuk terus menyadarkan Bisa lewat radio, mendengar ceramah, bisa lewat uh, kaset, bisa kemudian lewat VCD yang mengingatkan terhadap betapa bahayanya enggak solat atau betapa bahayanya melanggar ketentuan Allah. Betapa bahayanya satu dosa yang itu ibarat racun di dalam diri seseorang. Ya, semakin banyak dosa seseorang semakin banyak racunnya dalam dirinya itu. Maka peringatan-peringatan itu harus terus dilakukan tanpa harus mengenali capi. Ya, itu harus terus dilakukan. Kemudian eh, pertanyaan yang kedua eh, tentang masalah sunah rawatib. Sunah rawatib ini tentunya sudah ada ketentuannya atas Rasulullah yaitu eh, yang yang ada muakada ada orang mu ya, yang muakada, Di antara yang muakada itu yaitu dua rakaat sebelum subuh, kemudian eh, dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, kemudian eh, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Nah ada juga riwayat yang menyebutkan empat rakaat sebelum duhur, empat rakaat setelah duhur, kemudian empat rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib dan dua rakaat apa ini e, sebelum isa ya dan itu semua adalah merupakan suatu e, sunnah yang diajarkan oleh rasulullah sallam maka barang siapa mengamalkannya maka dia akan mendapatkan e, pahala sesuai dengan apa ini e, kekhusyuannya dan sesuai dengan kesadarannya di dalam menjalankan taatibita warahmatullahi wabarakatuh karena waktu dua yang telah memisahkan kita harus kita menghentikan acara kajian Tauhid ini dan mohon maaf bagi mereka yang telah berusaha untuk mengirim SMS tetapi belum bisa uh, dibacakan secara keseluruhan. Mudah-mudahan sebagainya telah bisa apa, dijawab dan uh, tentunya kita tidak akan pernah puas-puas dalam menggaji ini. Makanya terus kita menggali dan terima kasih kepada Mas Alman Hakim yang telah menemani saya sendirian dalam acara ini tanpa dibantu oleh pemandu lain dan semoga saudara kita Ustaz Anwar Anshari itu cepat kembali sembuh untuk bisa ketemu lagi pada hari Selasa yang akan datang dan para pendengar di Jakarta kami ucapkan jazakumul khairan atas segala perhatiannya semoga apa kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian sekager kekurangan pras dari kami dan dari syaitan kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majelis subhanallahu wa bihamdika syana anta saktubulaik walhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh